а наш консул сказала мені, не переживайте, ви отримаєте статус. І вже допомогла нам бланками. Це доповнювалося те слово, що було мовлене Духом Святим, що буде підписано. Коли під вечір вийшов чиновник з пачкою статусів у руках і став зачитувати, кому відмовлено, і дати тим, хто отримав тікача, то одні плакали, що їм відмовлено, інші стрибали і обнімалися, кружляючи з радості, що мають право на виїзд Союзу. Отримали і ми статус тікача. І щасливі, переживши чудову Божу допомогу і чудом вхід в посольство без паспорта, пішли на ночліг, прославляючи Бога. Спали ми на квартирі в людей з якими раніше були домовлені за певну суму грошей, щоб мати гарантію на ночліг, тому що в готелях могло не бути місця. Ми ще мали наступного дня всі пройти спеціальну медичну комісію, без якої ми не могли виїжджати до Америки. Ми пройшли її успішно і повернулися додому, тобто там, де мали ночувати. До самого виїзду ще потрібно було чекати декілька місяців, щоб зробити заграничні паспорти, а також узгодити з авіакомпаніями дату виліту. До самого виїзду ще потрібно було чекати декілька місяців, щоб зробити заграничні паспорти, а також узгодити з авіакомпаніями дату виліту, придбати авіабілети, продати хату, продати і роздати все, що ми мали, і таке інше. Але на ночлізі в Москві з Божої ласки мені випала нагода прославити Господа такою справою. Коли ми ранком повставали від сну і збирали свої речі для виїзду додому, я випадково засунув руку між матрасом і спенкою ліжка, виявив там цілу нерозпечатану пачку грошей то були самі червонці, 10 рублівки, в цілій паці Їх завжди сто, те складало суму 10 тисяч русських рублів, то були немалі гроші. Тієї жінки майже завжди хтось ночував з тих людей, що проходив співбесіди на виїзд і, і потребували ночлігу. Вона приймала таких і за це мала плату від них. Виходить, що хтось в неї спав і загубив ті гроші. Та пачка десяти рублівок непомітно сунулася в щілину між матрасом і спинкою і залишилася. Люди поїхали з Москви і, мабуть, коли виявили, що гроші загублені, може, і думали, що залишилися в квартирі, де вони ночлігували, але хто віддасть гроші, хоча б і знайшов, що вони в неї залишилися. Невіруюча людина сказала б, ніяких грошей я не знайшла, і все. То ніхто й не повертався до неї. Але коли я знайшов їх, я покликав господиню квартири і сказав їй, що я знайшов немає гроші у вашій хаті, і віддав її таку суму грошей. Це було для неї добрим свідченням, що віруючі люди, то люди правди і чужого не привласнюють собі. Десять тисяч рублів – то була велика сума, і враження її було велике. Я пригадую, колись ще в кам'янці приніс гроші, щоб здати до банку на свою щадну книжку. Коли я увійшов у приміщення, там була черга людей, самі чоловіки десь більше десяти. Я ставав у чергу послідним і побачив на підлозі червонець. Сто рублів. Всі, хто стояв у черзі, були повернуті до мене спиною. Я міг би був підняти того червонця, і ніхто би був не побачив. Але я пристолочив його ногою і звернувся до всіх. Товариші, перегляньте свої гроші, чи вони всі у вас є. Всі стали глядіти у своїй гаманці, і один з між них, з між всіх, обізвався. У мене не вистачає, щоб це було, а я запитаю, Скільки не вистачає? Він ще переглянув і каже, десятки. А я далі запитую, а якими купюрами вона була? Він каже, червонцем. Значить, це твоє. Я підняв свою ногу і кажу, іди забери, це дійсно твоє. Якби ти сказав, що іншими купюрами чи іншу суму, би назвав, були б не твої. Тому я так запитував. Міг же хтось їх загубити із тих, хто вже вийшов і пішов додому. Якби я був, сказав, я знайшов сотню, хто загубив? Будь-хто з нечесних сказав би я і привласнив собі чуже. А так отримав той, хто загубив. Він дякував мені при всіх, і інші відгукнулися у мою адресу гарними словами. Той випадок я бачив, як я створив хороше враження на всіх присутніх а там в тої жінки в Москві було в 99 разів більше. Порятунок Божий у біді і виїзд Все у нас йшло добре в підготовці до виїзду, кроме одного. Синові нашому Миколі ще потрібно було дослужити у армії місяці 3-4, а ми могли уїжджати скоріше. Вже все було розпродане, пороздаровано, і хату продали, хоча з такою умовою, що поки не уїдемо, можемо в ній жити, як у свої. Нам хотілося уїжджати, щоб їхати ще за тепла, тому що наступала зима. Тоді на Україні, яка була в союзі з Росією, саме в тих роках впав комуністичний лад. Країна пробувала першими кроками йти шляхом перебудови до приватної власності. І при цій перебудові виникло багато проблем державного масштабу. Тому що мінялися структури підпорядкування промислових господарств одне одному, мінялися наладження порядки і закони, такі проблеми і розслаблення дисципліни торкнулися й військових. Україна стала незалежною державою. Бували випадки, що хлопці-українці, які в той час служили в російських військах, втікали з армії, щоб не служити для Росії, але для України. Раніше за такі дії був би неминучий воєнний трибунал і сурове покарання як дезертирів. А тоді російські закони стали неправомочними, щоб судити громадян інших республік, які стали незалежними. І багато інших порушень законності сходило з рук винуватців. Просто так, що неокріпша нова влада не дотягнулася ще до всього. Як хтось вже і був притягнутий до відповідальності, то шляхом хабарів і знайомств відкуплювався, щоб не нести покарання. Саме в тій порі наш син Микола приїхав так удачно в отпуст з армії. Він ніс службу художника, був у близьких добрих стосунках з командуванням, і його відпустили якраз, коли він був потрібний, щоб пройти співбесіду в посольстві. Але кроме цього, в їх часті відбулася інша подія, як ми розуміємо, на добро нам. Їх частина була розформірована. Повідправляли куди кого по інших існуючих військових частинах, а Миколу як художника і ще декількох залишили ще в розформірованій їхній частині, щоб вони передали належним інстанціям будівлі та майно, яке залишилося. Після чого він міг їхати у відпустку додому з правом, яке значилося у його документах, щоб після відпустки дослужити свій термін військової служби, де йому заманеться, де його приймуть тому що йому залишалося зовсім мало. Він як художник пригодився би в будь-якій частині, щоб оформити для часті наглядну агітацію, як те робилося тоді. Така перспектива для нашого виїзду була як дар Божий. Я трошки мав знайомство у військоматі, пішов і поговорив з ким потрібно, розкажавши всю нашу ситуацію, що ми виїжджаємо назавжди в Америку що синові залишилося декілька місяців дослужити, і просив, щоб військомат направив його десь близько дослужити, щоб він чим скоріше міг розрахуватися з державою своїм службовим довгом, і ми відразу виїхали. Капітан, з яким я говорив, вислухав мене і дружелюбно говорив мені. Саме ближчі військові частини біля нас знаходяться в Чернівцях та в Стороженцях. Якщо хочете, можете піти і проситися у них. Як приймуть, то добре. Але я думаю, – казав він, – що марні будуть ваші прохання. Я просив його, – залежте його при воїнкоматі. Він художник, пооформляє вам як ні у кого наглядну агітацію, істи й спати буде вдома, а ви його оформіть як такого, що він дослужив, і все буде добре. «Ми відразу уїдемо, і ніхто ніколи знати про те не буде, тому що військової частини мого сина вже не існує. Ніхто не буде перевіряти, де він дослужив ті пару місяців, якщо ви не піднімете тривоги». Він пороздумував і сказав, «Все ж, підіть в Чернівці, попросіться, в управлінні погранзастав. Як не приймуть, тоді будемо думати щось інше». Підіть, щоб у нас було свідчення на всякий випадок, що ми хотіли його оприділити, щоб він дослужив. Я поїхав, але повернувся ні з Нам відмовили, що у них є досить своїх вояків. Коли я це сказав капітанові, він мені став говорити вже зовсім інше. Порадив, що хай хлопець нікуди не йде, хай буде дома але хай не дуже десь буває на очах у начальників. Один час будуть думати, що він у відпуску, а там вже, як буде приказ міністра оборони про демобілізацію його призову, який мав бути вже скоро, хай ходить свободно і можете уїжджати. Я в його документах все зроблю, що він дослужив. Він на це пішов тому, що, як я описував вище, в тій порі робилося багато порушень через розвал комуністичної імперії, і тому, що новий лад ще не окріп і не утвердив законність. Для мене було зрозуміло, без слів, що за таку услугу треба його пошанувати чимось, тому що це то було для нас дуже великим добром. Я пішов на те, тому що молився, щоб Бог якось зробив так, щоб ми могли виїхати всією сім'єю разом. І я сприйняв те, як Божу допомогу. Капітан віднісся до нас дуже по-людянному і навіть відмовився взяти великого хабаря. Дозволив мені залишити в нього на столі в конверті невеличку суму, що я з вдячністю і з радістю зробив. Коли оголосили приказ про демобілізацію з армії Миколиного року, Капітан зробив відповідні папері і пішов завірити до воєнкома, щоб дати нам. Але воєнком не хотів завірити, поки їх не притиснула біда. Символ вільної країни вже мав бути тризуб, а у них у військоматі ще була радянська зоря. І прийшлося їм просити Миколу намалювати тризуба на тому місці, де красувалася зірка. Коли Микола те зробив, воїнком підписав йому ті папери. І ми подали всі документи у ОВІР на зграничні паспорти. Але коли він мені видавав на Миколу потрібний документ, я замітив, що у його військоматських записах він погано зробив справу. Не зробив нового запису, що Коля дослужив, але переправив дату на його документі з яким він прийшов з війська, що він ніби прийшов пізніше з війська. І те переправлення зробив невдало, що відразу було помітно і могло бути підозрою, що там щось не так. Я ж конторський працівник, розумівся на тому. Та я вже не міг нічого йому казати. Як зробив, так вже буде. Нам документ дав добрий. Коли прийшла пора, щоб вже були готові наші паспорти заграничні, ми їх отримали, кроме Миколина. А мені пояснили за нього, що по законодавству тих, кого відпускають за кордон, повинні перевірити, чи вони не служили у війську при засекречених об'єктах. Хто служив у засекречених частинах, п'ять років таких не мали право відпускати за кордон. І вони подали запрос у його часть, де він служив, чи він не мав нічого за закреченим, і чекають відповіді.